«А як же зі мною буде?» «Якось буде», – ухильно відповів лейтенант. «Кавадерійський полк, господарство розгаложене. йому не тільки стройовики потрібні, в обозі також комусь треба бути». Мені ніби хтось добрячою ломакою по голові хряснув в обозі і заради того, щоб потрапити до обозу, я кинув університет, яке безглуздя. І ще за тиждень до мене підійшов ескадронний писар Найдьонов. Ходімо до командирської. Лейтенант Комісаров хоче з тобою поговорити. Комісару був політруком другого ескадрона. За посадою мав би носити три кубики в петлицях і зірку на правому рукаві. Проте за військовим званням належав не до політичного складу, а до строєвого. Явище на той час доволі рідкісне. Мав по два червоних кубики в петлицях і золоті галуни на рукавах, що скидалися на вістрі в дороговказі, обернені донизу, до зап'ясті. Я диктуватиму, а ти пиши. Без зайвих слів посидив мене за командирський стіл комісаров і влаштував справжній екзамен. Найдьонов при цьому сидів осторонь. Це був рядовий, которому належало їхати додому, він своє відслужив. Але зодягнений Найдьонов був командирське обмандирування. Слово офіцер тоді не вживалося, хоч офіцерські звання були відновлені. Рядовий Найдьонов виглядав щонайменше офіцером генштабу. Перевіривши диктант, комісарів, кинув у бік офіцера. Цото грамотій липовий, Руденко, не тобі рівня, кожна кома на своєму місці. Товаришу Путіть Трук, без будь-якої образи заговорив Найдьонов, а ви наказ видайте. Всім крапкам і комам на свої місця кроком руш, тоді у вас не буде з ними жодної мороки. Як же ти мені набрид, Найдьонов? Розмовляєш зі мною так. Начебто б то політрук не я, ти. Ну що, Руденко, може і ти згодом розсобачишся, як оцей тип?» Складалося враження, що комісару і Найдьоном перекидалися жартівливими репліками, та, мабуть, у їхньому діалозі була чимала доля правди. «Ну, раз, Руденко», – підсумував комісару у наслідки несподіваного екзамену. «Віднині вважай себе ескадронним писарем». З обов'язками познайомить оцей розбещений секретар заштатної сільради. «А хто ж мене розбестив, коли не політрук?» – сяяв білозубою посмішкою найдьонов. А коли комісар вийшов, найдьонов сказав, «Класний мужик, комеска, той солдафонський служака, спершу вимагав сабординації». Саме так вимовив це слово ескадронний писар. «Та я йому дулю підніс, на, викуси, тут, брат, жити можна». Через місяць ти всі їхні секрети знатимеш, хто запив, а бреше, що захворів, а хто з чужою бабою спить, не будь дурним, усі ці козирі до бокової кишені складай, бережи ретельніше, ніж парквиток. А в потрібний момент, моє вам шануваннячко, тоді їхня сабординація кобилі під хвіст сховається. Невдовзі Найдюнова не стало, і я став на його місце. Обов'язки ескадронного писаря були доволі прості. Так розподіляти взводні заняття, щоб, скажімо, рубка лози одного взводу не збігалася в часі з рубкою лози другого взводу, бо тоді два взводи опиняться в одному менежі, що безумовно створить тісноту і тисняву. Звичайно, рубка лози – то був не єдиний вид занять. Були ще стрільба, та політграмота тощо. Їх належало розписати на тиждень. Оце, власне, усі обов'язки писаря. Вільного часу лишалося так багато, що його надмір слід уважати причиною внутрішнього дискомфорту. Мене й справді почала переслідувати ностальгія. Потягнуло до Києва, до університету, і я вже пошкодував, що так злегковажив і замінив університетську аудиторію на полкову казарму. А проте інші солдати заздрили. Я міг не зіскакувати з ліжка, коли біля полкового штабу сурмили підйом. Це було такою перевагою, що вічно заморочені солдати зарахували мене до народжених у сороці. Грізний старшина розмовляв зі мною майже як із рівним, і навіть сам комеска, старший лейтенант Трошков, до мене звертався на ви. Так скажімо, перед строєм екскадрону він кричав мені через усю казарму. Руденко, запишіть барилову наряд поза чергою. Але я не бачив перевагу в своїй службі. Вона дедалі більше гнітила мене. Якоїсь цікавості до приватного життя командирів я не виявив. У командирській тримався скромно. Як тільки заходив хтось із командирів, неодмінно вставав, а коли їх збиралося двоє або троє, намагався вислизнути звідти, аби не заважати їхнім розмовам. Дні тягнулися так нудно і довго,